الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السرات والمصفقين السرات والذين نعفت عليهم غير المخصوم عليهم والأسوال د قرآن کریم د څخه د دا آداب او اصول ذکر کول څلور آداب او اصول په سارلسته وماناتو چې ذکر کوم نن موږ شاده لاري شی شهر طالبین د قرآن د آداب او اصول لهاتو کې ما ګټا د قرآنی کریم په هم آسانشي ننمم سورت فاتحا شورو کرو مورت فاتحا مکی سورت ده نزولاند پینزم ده پاس تسورت مو ترسر نانادر شویده او پا ترتیبت سورتنو کڈومبه ده دا دینا بل سورت نشتا آوه مونگا ز سورۃ الفاتحه فزائل بیانو چې د دې فاتحه فزائل دي نو دا سورۃ فاتحه فزائل د حدیث مبارکونو ثابت دي ترانګه د سورۃ بقره اخیري دوه آیتونه د هغه فزائل محدیث مبارکو کې راغلي دي آیت القرسی مسائل دام پا حدیث مبارکاو کی رابلی دی. نینی زینی سورتو ندی لگا ملک شو سورا ایخلامیت سجده شو دام حدیث مبارکاو کی سابیت دی. نیبی علیہ السلام دشکیو دکی دون دادوا سورتو نبید. تا سینی نور. و دا هر یو سورت و یو آیت پا بارکی چخلک دا فزایل وئی و دا طول تو کی فی نسی یعنی مطلب حدیثو نسابیت ندی. دا سینی پاکی راسی که دابیان یو محددس یا یو فکیتا نو آغی یاد تسروبی بکنیات خلق یا صلوت یا یا یو اید ویلی او یو کار پششوی بی. با دی طول پا حدیثوکی اند ندی صورتی ماتیی پا فسائلو کی رازی ابو سعید ایبنی معللہ رزیلاون رویت تے. چیوزل ما په مسجد کې کې مونږ ټول او مې نبی عليه السلام ماته आवाज وره ویما ولې جواب ورکړ نه کوه مې مې بیا باور بس راځي خطا تاسو خطا نه ویما ولې جواب ورکړ نه کوه مې کلمون نه فارق شونې زو ورکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمای چې ولې ناراضلې چې ماته واسو ریمات تي ارسل الله محمد سرودم محمد کیو مې نبی علی سلام را دوهمه چې آیته په قران کې نه ویری دي چې کله تاسو ته د الله رسول आवाज وکي فوري ورسې پدی کې ساسو چوند خوشاله دي خلک په وړاندې نو دې نبی علی سلام څنګه نه سنول او ما ته یو خبر اورم چې آیته تاسو صورت نه هم چې داسې صورت نه په تورات او نا تاس صورت پا انجیل کشتا او تاس صورت چه هده طول قرآنی گریب کولا صدا او نا چونده چه نا ویما وطوی چه هوا ده نبی علیه سلام را توا فرمایل چی داس صورت پاتی هادا چې دا دا تمام اسمانی کتابونو حاصل او نا چونده دو دی وچه نا داس صورت چه ده دا مقدم هم را ده یني دا تي نام مفتکیه ده چې نا په ټول قران قران غواړي د دې وه چې دا دا چې دا ټول کریم حاصل او نه چونه ګم لري وه د او کاب خپل کابر zelo هودي چېamata هري د دې امت ویلې شي چې څوک قران کریم لوستل وایي دا او په خپل کابر zelo نه په طریقه باندې اونولي نو دا او په خپل کابر zelo تدن رویت تے چی اوزن نبی علیہ السلام درمان پر ناس پانیق پر ناس کی قبضو او ایمان تے ویچ ایتات حضی اوزن جس صورت نقم لگن پتورات کشتا او نو پانجیل کشتا او ایمان تے ویچ والی دا ویچ اخضت باتاتا تدا جس صورتو خیل او ایتا والا نظمات نووتے نی اوزن باتالا نس صورتا پر نبی علیہ السلام باتا خبرو <تصفيق> اغمه کتاب رسانوې د اسپکته زړه مې مله چي هلک اوس پکره نبی عليه السلام ماته د صورت خيزه صحابه وخت ته وکړ اغه ته وخت نبی عليه السلام یو اداو ک چې تعالی زیه سورته یا یو ایت خې چې هغه کیدون دون دونه فزایی نو هغه خبر په سیګار زیاته دا زموونه په خصوصني چې دایته کې ما علمي نقتي جاري وی اځې به به ماناستی د کل باندې کا یو په صورت کې فاطمه دغه صاحب او د ائلم د رسول تته ډیره زیاته او عايزه تک دا قامت د پیډي چې مې وې یو مننه نو سايکو نو محمد سلام نه کوته نو غره دويي صورتي فاتحه صورتي تا دا د تمام اسماني کتابونو حاصل او نشو دارې د درې پرمختې سورته فاضي په دا څنګه وسلي رحمت الله لهنا رحمت دې دا تابع نه ده او دغه دارې مه بیا پرښونو کول ایمان کې امام زه بهقیم ذکر کړې ده چې الله رسول دنیا ته 104 آسماني کتابونه نازل کړې دي صرف کی صحیح دي وړي وړي او دا څلور لیکي کتابونه دي د دې دوه بیان په قرآن کې مشته صحب ابراہیم و موسیٰ، نسل وڑی سیفی دی او سلور پر کتابوں ندی، نو دا دی ایک سو تین اسمانی کتابوں نو، حاصل او نچون، آبا پا قرآن کی دے، کریم حاصل او نچون پا حوامی بھی سوا کے دے، اور دا حوامی حاصل او نچون پا سورت پاکرہ کے او د صورت فاتحی حاصل او نچون بیا پا ایاکا نابدو و ایاکا نستائن کی. صورت دا دیر سیاعت مسائلو خامل و دا حامل و دا دیر ویسی صورت پتو و کریم کی مخطم خویشو. نادیر قیمتی صورت. د سوره تفات히 په تفسير باندې پسونو علماو ما څونو کتابونه لیکلي دي د ځینځه ظاهیره دې صورت په بند په ظاهیلو کې لیکي شوړه وتی رشید په رايل وکلا سر اول خبره مونږ ذکر کاه صورت مکې دې مدنی نه دې پا نزول کی پینزم دیم پس دا سوریم دا سوئنا او پا ترتیب کیوڑن بید. بیا مون فزائل دا سورت فاتحی زکر که. و فزائلو کی اوز فهم خبرا اسما دا سورت فاتحی. نمون دا سورت فاتحی اسمون زکر که. زکر چه دیو سی زیاد دمونا دا دلالت که داغی پا زیادت فزائلو بانی. لگمونگا پا اصولو کی نا خبرا کری و اچی اسما دا مرانی کریم. د قراني کریم داسيات نومه دلالت کوي د قراني کریم په زياد وسایل باندې د زيادې فاتحه کې د دې صورتي فاتحه لمبې نوم دې صورتل فاتحه فاتحه مشهور نوم ده کنار څو په چيني په فاتحه باندې د دې صورت څو فاتحه وای فاتحه به لې شکو فاتحه څخه وليږي چې په افتتاس اضوائی؟ کولاوز اضوائی. لیکن مونگو آیو که نبازده ایو که ویرز هم جا دیمالگری درس افتتا دا. افتتاس اضوائی درس کولاوی گی. درس شوروگی گی. وقرآنی کریم جا شوروکی گی افتتای دسنکی گی؟ ڈا؟ دسولت اقواتی. هار یونیم چی دی پا دی که که که که که منا پراتا دا. هار یونیم چی دی پا دی که که که پله معنا پکې پرتا دا نو هر یو دم چې ذکر کوم ندی کې به زما به وږي د سیمې ذکر کوو کبازی نو اې کې پله معنا پرداي لکه لوهار لوهار اردو کې او ساس بچبه کې وټنګر وای نو لوهار ته لوهار ولې ویلې شي لوهار لوҳа لوҳа څه ته وای د اوس باندې کاری اوس باندې ګرمای ګټ یو شی جوړای تل تل شی جوړای یادی سورۃ یاونمده سورۃ الفاتحه سورۃ الفاتحه چې باندې قرآنی کریم د درس افتتاکی دی د یو نوم دی د سورۃ الشامیا یا سورۃ شفا نوو په شفا یا یا صورتو شفاخ شفا ستوي شفا ویلی شي علاج د تاسو د چا شګرداني چې په دې ټیم راوړی او دری غيلي کی کینه یې مو دری ده چې شګرداني ا ها اوسه زم سوتہ اوسه زم سوتہ څنګه سمره شبا کې ها چا ویرا را ویل دا چا ویری دسته شګردان دي خو او د ایسربي صاحب کتابو کوم دا بریه او کلیګي دای 25 منټه لپاره اوس نوموولې ته د سري مخه وتازه پکلاس کې یاړې کومې مېندې په چیرخصتای اګه یې یا دځست ځایونه چې را شي بیا ورسکه 10 زمند را او ټولې تاسو و سیاو کو بیا او سږنی ماله توجه ما هر ډول چې لټ راځي زبې ایوي ایوي کیسه لري څاپي تاسو ووښتہ کور به خبر اواسه نن نو څلېمو جوړوي چې خپل مرصای وراسه خپل سورة الشافياء یا سورة الشفاء دا دی سورت بازی نمون توقیفی دی لکمات درس پاوائی که ہوئی سیاغد احادیثنا ثابیت دی لکم فزایل ببارکی موی گرن چه دا سورت پا ده دا فزایل احادیثنا ثابیت دی تاوی او بازی نمون دا دی اجتحادی مطلب دا دا غایو محدث تا منسوب یا یو فقيه تا منسوب دی لکمت الدین بیره سباسی رحمت الله علی کی چا سورتی فاتحه نمونه دیر شو تدښونو ماما بای چې کدا نو منسوږي او د واتی د ددوړو علاج بي باندې د ظاهر او باندې د ددوړو علاج بي باندې کی چې دا نشفا دا الاج دوه چه اوه خدي drop پا انه شفا اوه ایلاج کیگی تا صى اوه شا معروضی مبس طرزان سلول سلاس باشو موانości تو اکتو میاه فِا سب را غی بیا بطورما ما نوار کول تاست صع علا فرس اوه سلولم اوهارت را اونی موانط هاق خیلی نرازه ای Ibylве ینرازه ای دې صورت نوم دې صورت شیپا نن په ټول درس پدې چلږي ها شروع په دا شي وې نو دې صورت ته صورت شیپا ځکه ویلې شي چې مرز نه علاج پا نو په دې صورت کې دا مرز هغه علاج سکه یعنی مرز چې مرز وی دې په دې صورت دی علاج کېږي هغه روانی مرزونه نه نو می پیلاج کېږي او هغه ظاهري نو می پیلاج د رنم دې د دې سورۃ الکافیہ کافي سورۃ که دا سورۃ جایز وکړو دا کافی دی اکیډه پیډې راکولې سمې او چې موند دا سورۃ په صحیح طریقه سرولی ولیکی او یادی کی او د عمل کول کوشش وکړو الله تعالی رسولک السلام له پیښې عمل کولو توفیق را وګوره چې نسسته وکولې صفاحه تر کې د دې وی چې لوروم نوم دې د دې سورۃ ام الکتاب ام راچه مقبولو تاویلیشی. مور تاک پا عربی کی اوم ویلیشی. ولی مور تاک بچی تول راتو لیگی. لار که هر سونا مشفیق کو بچی مور تا راتو لیگی. نو دارنگی مکی تم اومر قرآ ویلیشی. داسکا چی تی مکی تا دا حج او دا اومری پا موسم د دول دونیا خلق راچه بکی اومر دماغ اومر دماغ د دماغ او د پړدی توبلې شي داسخه پکتول پراتوي د څنګه چې د جناور په دی دماغ باندې یو پرد شاتوي کې چاپې راته سو ولې دي انسان د دماغ په یو پرته کې راتول وي د امو دماغ ولې شي نو دې کتاب څه ته ولې شي چې په دې صورت کې د ټول قرآني کریم هغه مزامین مختصر انداز کې ان الله دا چې موږ اول بهر تاسو په دولته چې په دې صورت کې سونه علوم پراخ دي او سونه مزامین پکې پراخ پینځم نوم د دې صورت ته اصصال مساني سبا وو ته ویلې شي مساني مقرر ویلې شي مقرر د تکرار نه اني بیا بیا لستې کیږي نو دا صورت چې دې تام سبول مساني ویلې شي ځکه جی او باید نکاب رسی رانو پر اوائید کم دی صورت تا سب المثانی ویلیشی دیو. سورت هجر آیت ستا سی کم مرد تا سب المثانی ویلیشی ویلیشی دیو. او دانو هم تاکویفی دیو. تاکویفی مطلب دا چید احادیث نبی دلیل بی. سب المثانی پا صورت کی اوی ایتو ندی. او دا پا منز کی بار بار ویلی کی دی. سب دارنگی دا صورتو دیکی چکم وزامین دی واغان پا قرآن که بار بار رازی دا محترمی کم زینه راقی جو دونا نا وقت را رسیدی تایت هم لگو بوره تا پساله دلخم دا, دا, دا چاشا گردانی دی دا سرم سرم اصابو کن وکسوره داشی پا نا وقت نا وقت خراب تی شپا گم دا سورت افادهی دے سورت الوافیاء. وافیاء دا قرآنی قرآنی قرآنی طول مذابیت پا کراجا مدی. وم نم دے دی سورت سورت السولات دمون سورت یعنی دا سورت پمونس کی لوستے کی کی. حدیث دا مسلم کی حدیث نمبر ایک حدیثه قوسی دا وګوراره سرهونه ریټه هغه پرمایشي الله رب عزت فرمای قسم تو صلاته بیني و بینه حتۍ د سپه حدیثه قوسی حدیث کوي چې الله رب عزت پکې وزان ته نسبت کوي چې صدا خبره کو یو رب عزت فرمای قسم تو صلاته ما تقسیم کړې د امونز و بینه حتۍ نسباين جما او زمان د بند تر و ايذا قال العبد الحمد لله رب العالمين او ايكله بنده الحمد لله رب العالمين فقال الله تعالى حمدني عبدي و انا رغبت له الجواب برقي شكورا جمع بند زمان قال العبد الرحمن الرحيم او ايكله بنده بمسكوي الرحمن الرحيم فقال الله تعالى اسنى علي عبدي اللہ رب العزت افرمائی جواب و لورکی جئسنا علی یابدی زمان بند زمان صنعوی و اذا قال العبد و مالک یوم الدین او چې کل چ بندو وی مالک یوم الدین وقال اللہ مجد ان یابدی اللہ رب العزت افرمائی جو قورا زمان بند زمان بزرگ بیان کا دو اوی ج مالک یو اللہ دی بالسوپ نشتا او یاداس او وی شیق قال اللہ تعالی فوز ایلی امری وقورا زمان بند اخبر کارونا مات او سمارل وایا کالا اپ تو اوګل شي بند پمونز کی وای یا کنا بده وای خاص تاس عبادت کو او خاص پانه د یاد پړ نو قال الله تعالی وای الله رب الاسات فرمایچ ها ذا بیني و بین عبدین سبین وای سما او سما د بند ترمن سنیما نیما دا دنګ نیما دا بند بځما عبادت کوي او سمانه به با عبادت کوړي او الله وې سبې ولا ورکو یا تنابود الله خالص عبادتو یا سې <تصفيق> درکنه او وی یا کنه سائیں الله خالص ثانمو امداد غورو نو الالتزم کومه من مدد کوي نو ایدا سما او زما ده بند ترเมز نی مې نی قال العبد اهدن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين او وکله چې بندو وې چې الله هم په ني مال الله موږ د نیکانو خلق کوله په لار او الله د بد خلکو د لارې دی په پخلی په سات کې وساته له الله رسول زته فرمایي چې وحار و یابتي ولې یابتي ماشا الله او وایدا ایسه زما د بندو د پارا دا یعنی بند په دې کې زما او بند چې کوم سوال کوي لري ول الله وایدا بوله تاسو پره خدای سوال جواب لیا چی سره کوي څوک چې پوئېږي وایي نوکه په موث پوئږي دا <سؤال> موث په ترټمه پوئږي او نو ته رمه ساري بیا په کلار کلاروي په ځمې باندې په ترټمه کوئږي هدون سپیډ کې روان دي چې بیا په خوله مته په تاونه لګی چې ما ته وایې ته خدای دې چې ته په صحه بیا ته دا په تاونه لګی چې ما کوم دې پور ویل نو په کلار کلار الحق سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك جدك ولا اله څخه به پويګي بیا اوذو بالله من الشیطان الرجیم ست ته پوي شي چې دې ټیکې اوس الله سره پناه غواړو د شیطان رټوري شي بسم الله الرحمن الرحیم ست په دې پويګي ست د الله نه امداد غواړو نو اکل چې ته کله چې ته پدی طریقه مانی موځګې نو رب الهدى ته جواب ورکړه حدیث کې راځي یعریل نہ غلیدی د نبی علی سلام ماته پوسګی شوامل احسان احسان څه ته وای سلام ماته جواب وکوه وا بو ذربکا کانک تراه وا ان لم تکون یراکا وا بو ذربکا رب عبادتوکا په داسې طریقې باندې کانک تراه کو یک څو الله و دی نو وان لم تکون تراه وکته الله نیو نیو که اتم راضی چې خوزات کې یجا <سؤال> سینا چمونسکي اکل وبد چمو سره لوبي کې وکي وي بوتي سره لوبي کې وکي وبد غتون ټكاري وکاسي وکي وبد پتی شي باندې نه ځخو دی وي وکي وبد پره کور وکي وبد کته کور او لا واسي باندې چې پکې شارينته یجا سي بني په مونږ کې وستا مکمل توجه الله طرف ته پداسې چې و مونږ ستوريږي چې ستاسو توجه مکمل الله تک د خپل کو مونږ کې مودريګه چې مونږ کې دو راشي د چې کوم لکه کب چوڑی باندې کې ودرېږي د بیا وې خدای په مونږ زموږ په انا ما مخند او چې له مګر څه سوخان دی نو د سمات شي دغه د دې کې مصالحہ دا چې مونږ کې چا پکړه سوخان دی لو خندای پنځه اورې د نه د سمات شو دغه وو سوپڅې د سره بچا پاکي مونږ شکه په پاجي ځای سره الله دا ودرې چستا ټوله توجه الله ته دا الله سره خبرې دي که ته وایې چې ما سره د الله خبرې وکي نو قرآن راوخمه یا قرآن دلته خبرې دي او که ته وایې چې الله سره خبرې کول غواړم نو په موږ باندې وته ګره موږ سره خبرې لګا دې اس کې راضي نبی عليه السلام ته چې بس تکلیفونه سيته نو هغه په دعا واستا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث دا رې منځ به وکي په موږ وځي و تدې نو هغه تکلیف کیسه چې ځه تدې موږ کله دا دلانه په څوالو ندي او چې څه په منځ باندې کوي ویل ولنم د دې سورته فاتحه کنز کنز ویلې شي خساني تا نو دا سورته د علومه خزانه ده شنو په ایمان کې ورې مې ته اگر تاسو نه دي زید ته کانصر له نظر وایې باندې فرمائی چه خزانی توا کسما دی، یو دا دنیا خزانی او یو دا اولوم خزانی اولو دی، دو پا دین سورتی خاتی هرکی دا اولوم خزانی پرتیدی، مولانا قاسم ناناتوی رحمت اللہ لی، حقا چکل وفاد شو، اتارا سو مناسی کی، حقا جیزم دا پیدایشنا دریکا لباد، دا دا علام اقوال ندوکا نو دتا پو مفات بانی شیخ الہن محمود الحسن رحمت اللہ علی یو شیر بھیجو کل اے دیکھ اخو نووائی مٹی میں دباتے ہوئے کیا سمجھا ہے دوستو مٹی میں دباتے ہوئے کیا سمجھا ہے دوستو گنجین علوم ہے یا گنجین زردہ ہے و ایتا سوچھ دا مولانا قاسمنا ندبی پا خورو کی خقولو نو تا سوڑو کی سوے عمل کرو و ایتا خود علوم و خزانہ دا ا د زره خزانه ده یو د زره خزانه نه او یو د منو نو دا عالم خو د علومه خزانه او د تخلا دونه علوم ورکړو الله دې مونتم ته به اکبر است علماء پشان نه هم نوم دی د صورت اساس القران اساس شریش بنیاد تا نو دا سورته پته هم بنیاد دی دارکی له سموند دی صورت تعلیم المساله یو سوال چل چرته پای او چې ځغواړی د ځدای پتا باندې نه د خپل چېسیا به مرزای په غواړین چې دا الله په مرزای باندې مطلب الله تعالی چې کوم سیس بهتار وو دته له وخت خوله دی چې ته زمانه دا غواړی چې دا جهار انسان چې سوال کوي د خپل سوچ مطابق او د خپل ذهن مطابق ماشم چی وړي رسم ما من کیسي چاکليټي ټاپی وی لالي پاپ بدها پاپور وی ماشم خو دا شی ور دا نن دي mula ta po so gwal ko sa wa ri aboi imamati ko da lugli a lit me ta po so ko no sa wa پاس آغاز سوتینه ار دې فکر ورنیدو او الله ربل صف موږ ته سوال بولل چالو بوللې تاسو ور وړئ او سم چې با سپور وړئ لکه د دې صورت ایتونو کې الله ربل بل صف بول صفات بيځته ذکر کړي دي الله رب رحمان رحيم او مالک او بیا په ايا کنابودو او ايا کنا سنين کې بولزان ورته ځکه او دې نړیواله مستقيم کې معنا مقصد دې ګرپړې چې دا به شي وایي مطلب دا یوه ځانې وشيږه یبهه باندې صفات کې یبه چې أنا سره سپېږه وایي دا زورسته د ټوپ پیلا هغه باندې چې ورسي نو هغه سره وایي دام یو خبرونه نن څن پویا کوي چې ته کله چانه یوه شېس کړه ځقواړي یا خیراتې وړه دا چې په چاوي سره وي مثالن شروز مشکات وکربت کیته چې پوسی دم پسې کوملا پسې ولا پسې کار دم سره هغه ربوب مندي وی هغه سره مشکات سره د ته پاتې په ترنو د مستوس کری کنه وی په چا باندې ورو و سرای نکو په یا چانه سي زغړه چي سره هغه وی چې کار اس وای نبهلا چا پسې ورشي چې فرصت او خپل کول ورکای هغه تی یا رجی را غلیم، او داشانتی سوق خزائی، سخاواتی خزائی دا هرچانس را دیگری دی. او دی وقتی ملاس تانگ دے زان بوتا آجاز بگی. ملاس تانگ دے تندس دائم، نو لکر ازمی پکار دے، دماؤت ضرورت تے را بکی. نو اس کامی سرائی سخاواتی باتی در بکی دلا. نو کتاو تاوی جیرا تا سرخو پیسیش که خونتا کنجو سڑی رضیان دربکی وای بچی ته جنوس یې ما او لا ریبترالو خو سپک تر د وینې بیا وې دربکی او یا ته وته چې تاسو غوښته ماله کې راکځم ول ضرورت تشته ده خورای کې دربکی ته وای چې ضرورت ته ودانشته نورې تاسو سره ولې دم نڅره ولې نسته د اسوار کولو چل د تخې چې الله نه سوال کې او سو اول بدل الله صفات الله ته خالق یې الله ته رب العالمین دې ټول الله قامو خاصو مېرمانو ولې اولنا تم مالكي ولنا سيدي راج صاحب يه تناه مدي عبادت کې معنا دا ايز برسنا چې الله سيدي رزيا راج صاحب يه يوهنا انتو الفقراء الى الله الله وكيت در فقيراني مون غريبا ناني مون غتواناني من من له راكي نو سشي اهدن الصراط الله توحيد را راکا الله پاکیته کی متوحد سمو کا الله پاملو کی مسنن طریقې جاری کا الله د بیضا تون په مان دې جن سراصل مستقيم الله دني او د مشرکوب دتی د الله رنه تا ته په مان دې چې تاسو زونه بس کویا کته خزانه بیا مونتا ماګی روډای دا بچی دی روزګار دی نو دا ټول زموږه د ریښتین او د لاس پیلاور کوي کافر لري ورته خزر لري ورته چاله ویندو ورته ها مازی خلک ځای جوړی ته لاشي نو بس صرف الدکی بچی وایې دې سلامري له تلو ته دا ورته بچو هول لا سپول امر کوي یا بچو هول لا انډوان ولمبر او سپښک وو هغه یو په بچې سنا په خیر نوتاله ویناو راکړت ته چې دومره د دوغان او مرکه څو را سيری چې ته دوغانې فيه کبلې کې د کتابش بچي غوستو سوق تشمال غواړي زه څو په ویبینار کې زه څو په لورمیټار کې مطلب یې مقصد سره وسی راغل ناس راغلي دې الله نه چغواړي د ایمان ته غواړه قران ته غواړه پیغمبر ته غواړه او ورسیدانو شي زه نو کوم الله غواړه الله به خوشال دي دربه کې او د سوال کو له چې په استغاثه کوي نه یوازې وسګواړي او بل بل الله رضا غواړي الله ته نه شي الله ما تخبل نه راشي دا نه دی د صورت یو نوم دی صورت الرقیہ رقیہ د مولا صورت ها د مولا صورت کصایری مرزوی او غوروانی مرزوی سورته فاتحه او امامکه موي په صورت د دې کې اداد ساحدی و در مانون رضون و نشفا دا او دا نوم توقیفی دیکھ بخاری بابتیب کے حدیث نمبر فانچ هزار ست سو چیز کی ابو ساید خدریر حسیان نبی علیہ السلام پو یومشن بانیو لگی تکولی گلو ناغا کلی کې مانگا خلکو لا دا قرآن و دا توحید داوت بارکو آگا یونمان لو بیانت دای روتای غستا څکه په هغه باندې کارو چې وکولې دا د ټولیو د قانونو کې دا نو نو د مسافر به ملستی باندې کلی په خلکو باندې واجب واغې وکول نو مې ولروبې ورنک او دا ته یبه دې موږ پر لا خبرې مولونه مننه نو نو نو کوم کار نو کلی چې کوم مشورو سردار او خان او নবাব نو ماریا لړم وچی چلو او ساتي سکلا فضللوتی خرابله ده وچی چلې شو نو دې خلک خپل مترو نه وي لکه دې مشلکانو خپل مترو ویګنه دا دې دمسیحو مترې وي نو مترې دی باندې وي او سره خبرو شو چا مشوره کې پنداو کا څنګه کیږه راغيو دا دې کار خلک تاسو ورشي دې ته پوسو کوي غوا دې کې چاله دم ورشي شو وینځه نه اغه سہی د خوتری رساله مو ته وي وای دا شانتي زموږ سرتار مار يا لړا چې چلي دي اوته ورا ته تام پیاچو اغه وتوي ته پيچو وای ديشګړي براکو دي سندوري هغه وتوي ديشګړي بازار کوټه سړې پټه سړې کو حدیث کې راځي چې درې سالیا پینځه لې پېښنګي سورې فاته او د څنګه د تخصونی چې جوړ شو دا وړوي چې د مارچ چې له 2000 غسر مده متاثر نو بډي دی واغسني او را روان شو چې را اوسپل ملګروو سر شاته دی لکه بډي پویا د سرتیاطي هو نو او نو د پیسلا راگه نبی علیه سلام تا. نبی علیه سلام تا چراگه و نبی علیه سلام و دوی ویسه چلده. ویدان شانتی تا دی صحابه و دوی ویدوی سور فاتحه وی دیرشگوڑی بیا واغسته. نبی علیه سلام و دوی وی امام سرخسیم بیا زکر کرده دی چه نبی علیه سلام و دوی وی خودی کرده چه تاند دا دیرشگوڑی آغسته دی وځري ووې زغم او وای مالم پکې پینځم یې سم وکړ او څنګه د دې حدیث نشې دلال کوي وای ګوره نبی عليه السلام بده وی چې خدي کړی دي او وای وای تینا او کوي د ګوري امام سرخسي رحمت کې دې حدیث وضاحت کړی دی او چې اما حدیث الرقيا كان سالک مال او ها چې حدیث سرقيه دي نو دا او مالی غنیمتو اخزهو الحربیه بطریقه الغنیمه. او ایدات اغسطه او ده کافرونه بطریقه غنیمت. مو استه چی ده سوک دمه او پیسی دیخ لیده کافر دی که مسلمانه. نزخکار دمکوری تده اخبل ده غشی کم دی موریدان دا ولی کافر خکاری. ایتو ته خوانی که دراکر. پیجه درناکو، لس درناکو، پیجه سواراک دمکوری دمکوری پورکاری. څونه ور د کمرې یاره مړې دې پیسي علي یوهونه وډکه یې نو علي کې دي نو یې نبی علی سلام غږ د سلام په د توست په د پیرامبريګه د تلماس څخه ځي سلام د تاوی چې او په 850 کپتام باندې غسوینه دا خواب وسید خدری رزیانو وا ټول یو په کار د دې بصره په غوږ کې هستوی دینور له پکې ولی چې ورکولا شریف په کې دل کول ا څوک شار کوي هغه له څوک سره کوي شریف یې ست پښه تا پر را دوي چې مخو ماو خدود زمادي دا مالی باندې متو وای دې په بابا دم کور د شپې دی داسه شه دې تادهم دعا دا او دوای بدات پدام کې خپل څو یې دا قرانه یې شنو وای کنه یا احادیث مبارکونه چې کومه توه غالي من خولي دی غپ کې وای سيدم خوشرهی داده اګازي من تر وی لکه دا چې لکاف خلقه وای کفا کرب وکم کم ګو سې وی شی وی او ماته دلته شو ټکې سپکړي دي چې نه خرابې پویو او نور دا من تر بها دانه په قران کې شته او دانه په حدیث کې په من تر دا د دی نو کې انسان د مچې د دې د قران اې تو او یا هتي سیمه بارکونه چې ګویم من پولي دعا غانې راووي نو دا بنده د دعا او کې اې تو او د الله تعالی ته وسیله کې چې ما دا اې ما تو نو وي او په دې باندې سوال د شفا کوم چې الله ته مالا یا دې بنت له شفا وتی تاسو ګنه مقصد د دم داوي نو چې تا اې تو وي دا دعا او کان یو ملک دی ناشو وړي چرې نن بیماری ده او دوه ودو кое پریشان دي دغه په تاسو هیڅ کې له پیسي ها په تم کوم ز پیسيالم په دوه هم ز پیسيالم نو زه څه به ته ده غو نه لګو دې پښه پره تاسو چې دا هوټولي بدالي دنیا کې هغه سې نو سدي پرېږي یو په دم باندې پیسیه که سلطان راوادي نو لسم نوم دو صورت فاتحه دی ام القران دا ته کی پینو دی وپاری کیږي کردې ام القران چې دی سورته ویلی ام القران یو امي کتاب مو ګوي ام القران مو ویلی شي نو په خلاصي کېږي دا خلاصو د قرآني کریم او دا سورته چې دینهغه خلاصه ده او ټول قران ته دې صورت بیا تفسیر دي. په خلاصه مخکوي او تفسیر رسته دي. دا هډلاینز په درنو نوې کناوي هډلاینز کې پکو وي. اول هډلاینز وي هډلاینز مخکوي مختصر خبرونه او تفصيلي خبره بیا رسته دي. نو موږ ویلو دا هر سورته په سر کې پینځه خبرې کوو. سورته مکی دي او مدنی دي. دا د صورت ربته او د صورت مقصد او تقسيم او لکه دې چې مخته بل صورت وکړه ربته دا مطلب دې چې چې مخته دې لکه څه سروې دي تی تړي مو کې پورې وي تړي کا یا بچت استنوي یا بچت اونې سکوونکو به تړي لچيني داسې مثال دا سترتي پدې هغو سکوری تړي بل ستر پدې مخکې استن او په يل کې ډیر خیر او برکت وای شي الله دې ولې ښه نو阿مای پتی دیوانی د سورتی فاتحی د تقظیم موجوهات ذکر کای. یعنی څو وجدان د سورتی فاتحه مخکی راول لشو او نور سورتی د شو. نو زمو استادان تقریبا لزدولس موجوهات ذکر کای. او د غی په خیره کې یو وجې ذکر کای چې وړې ډېرې ځان ده او اغه مځا د مولانا حسین علی رحمت الله لیدا چې دا زمو دوستازانو استاد دي. دا نو پیدایشه اګراسو سیاسته د پښتون او پنجاب کې په اني کې چې کوم دې میاوالي کې اټي او باندوا باندې کې و دې اوسېدو اوسې په رحمت الله له مولان حسین علی رحمت الله له نه قران ویلې دي دا ني دوي شیخ مولانا عبد الله سنډي رحمت الله له نو دې وای چې د ټو داسره فاتحه چې د ټول قران کریم خلاصونه چونټي څنګه لوغوې باندې فهم قرآني کریم په سلورې صوباني تقسيم دي باندې باندې فهم يې د ځک نه پېټې باندې سره هم ویلې شڅکلتا د ځک نه سره قرآني کریم په سلورې صوباني دی دي اول یې سا حضرت فاطمه نه والدته رې ما دې طرف ته پوری یې د صورتیا نه طرف ته پوری او پدې کې پنځه سورثونه دي دغه مېشه د سورې په نوم نهوالې د سورې خامپوري پدې کې ټولې او دا په الحمدلله باندې شروع کیږي او درې مېشه د سورې کا په نواهې تر سورې سبا پوري او پدې کې څمار د دي او څلورم مېشه د سورې سبا نه والی تر اخیره د قران په پوري پدې کې انکاس سورثونه دي نو دا اوله یې چې د قرآني کریم چې تمامه د سورې په نومه پتی کسیات تر مضمون چې دے خالق لی کلی شین ہو اللہ زکر دے مطلب دہ ہر یو سیس پیدا کونکے یو اللہ دے پتی دیمہ عیسیٰ کی دی سوری رامنا والی سوری خواب پوری زیاد تر مضمون قربی لی کلی شین ہو اللہ چی دہ ہر یو سیس پیدا کونکے یو اللہ دے مطلب چکا اللہ دا دول ہر سپیدا گری دی دو ددائی بیاتر بیتو کڑے دے دا سینچ پیدای کو او په تربيتوله پرې غوډه دا سينا بيدا کړيدي د بیاوله تربيتې ته کومې درې مېسکه د سترتيګه خپلې سره بها پوری پدې کې سياب تر مزبوط چې مبارک پیکولي مبارک پیکولي شه والله مبارک اسمه فایل په هر یوسس برکت اچون یو الله دې په هر یوسس کې برکت اچون یو الله دې او څلور مېشادې سره به نن تر خیره د پدې کې سياب تر مزبوط یا سر مضمون داسېکر کېږي دی دو خبرهې کرکي یو خبره دا چې د حسصاب کتاب یو ور به را اوغفه ده او توی مخبره به داسې کرکي چې الله به یواازې باندېمالب دی او سووک کې مجبوره نه شي چې الله مجبوره کې او په الله باندې زورو کې او یو نه خلاص کې یعنی د پیش شفااتې پهری کوي په مخبره کي نظرا سلوو نو مژا مين په سورې فاتحه کې موجود دي زته سورې فاتحه مقدم کړئ تا اول یې چې مزمود ته اشاره کوي په الحمدلله سره الحمدلله طول دخدیتوب صفوتنا الله لردي ولي ځکه چې الله خالق ته هر یو څه الله خالق ته هر یو څه پیدا کړي دي نو هغه لره دخدیتوب صفوتونه مرته اشاره وکړه الحمدلله نو پدې کې لبس الله دې الحمدلله لبس الله دې پدې او دا الله دا د الله مشهور صفات دی چې هغه خالق دی موږ الله ننومو په ټول نسيات پدې اول هیڅ څر شوی نه تقریبا 860 مرتبہ د الله ننوم 700 مرتبہ دی پدې مې سکه الله نن ذکر شوی دی او پرس الورم عیسیٰ کی چیزو تیس مرتبہ سکر شوئے دی. ددوی میں اسے مضمون تا اشارتی پر رب العالمین کی. شا اللہ دا ہر چاہ دربیت کا اوکے دی. راگئی تا اشارتی پر رب العالمین کی. دربیتی روس پیرا تیدل وی او روس تیبیا دربیت بیگا نا. شکا ماشم بی. شا بیدانی دربیت گی چی پیداشی نو داگی تربیت شوروشی داگی دا خوراق شوروشی داگی داگی داگی داگی داگی درمائی فکر کئی موپلا را او اللہ والا بندو بسولا کئی نو فاتحات چونکی خلاسه لفظ درم اعام ذکر کرده او صورتی انا اعام پاوائی که التاکی خلقات سماوات والأرصر ذکر کرده التاکی خاص دللا دا سفت ذکر کرده او دا دا الالمین او نو مجھے سنگہ دا مخلوق په پیدایش کې لنا ته مختص دی نو دا ستاسو مخلوق په تربيت کې هم الله ته مختص دی تدريم یې سي مضمون ته اشارہ کوي چې مبارک ک ټول شی هو الله په هر یو شيز کې برکت اچو ته یو الله دې دواغي ته اشارہ کوي تو الرحمن الرحیم شه الله او مهربانو ول دے الله خاص مهربانو ول دے او په هر یو شيز کې برکت پاهاري اوس هیڅ کې برکت الله شي او څلورم هيزي مزمت اشاره کوي په مالک يومدين سره مطلب دا چې قیامت شته او په مالک کې اشاره دا هغه ورته چې الله په یوهه سي مالک دي دبل به هیڅ زور نه رسی نو مولانا حسین علي رحمت الله عليه زموږ دوست استاد زموږ استادانو د دې ذکرې دوه په ودلې دا نو هغه وایي چې بایته عارفه ورته څلوري سودي او دا سلو ورونه سي وسوره فاتحه یجماله کی کرښوی دی د دې وجیره سورتی فاتحه 39 انس تر مخبره مقصد د سورتی فاتحه رب دبځه هم دې تنظیم وجه ذکر کړه اوس مقصد د سورتی فاتحه العباده لله وحده د یو الله عبادت کول و یا واسي او د دې محسکر کای محس مطلب چې دا کوم دا نه خبر اورا واستې شي ځي دا یو الله عبادت پکې دي نو د دې مخکې ذکر کوي یا کنه بده او یا کنه سنځي اپ چې سر القران سوره فاتحه دا, دا, دا. دا, دا. دا. دا او دا پکې یا کنه ناچه مونگا دو سورتی پاتهی نمونه زیگر گل سورت و سوالاتنا پاگه کدا تاکسیمم زیگر شو. نا سو خیال رازی پاگه کدا تاکسیمم زیگر شو. نو تاکسیم دا سورتا با اعتبار دا مزمون سرا. یعنی دا مزمون فا اعتبار سرا با دی سورت کی دری هستیدی. اولا ایسای تین پوری، بھم ایسا آیت او دریم ایسا دا آیت کانچن ترخی ربنو ری، ورس آیتونو دی پرهیدی. دا سورت ممتاز دی، باقبل اختصار او جامعی ایتوانی دی. جدا مختصر دی، او سون جامع دی، ددا سبل پینشت دارنګه درس دا صورت ممتاز دی په اول وروباني په صورت ټټول صورتونو کې یو بیسیکر شوه دا په نشته دارنګه درس صورت ممتاز دی دا صورت ممتاز دی او د درې دغه موضوعان مختصره انو مون له هی موضوعونه له سوالي دي چې د انداز کې ذکر مزاتې کولای مختصر خلاصہ دې صورتو د کوم خلاصہ دازم د درسونو یو اې می نور خلاص ترجمې په دې خېرو نه کوي دا غو خلاصانه یادای دې شروع د یو استاد د او الحمدللہ زمو استادې کرامته هغه دې د ټول قرآنی کریم کو خلاص په یادو یادو دا د خپل بهار مشر استادې محترم چې کلا دوروکۍ چې یو هه تور سیګې دی صورت نو بیا د سره راولې د ټول قرآن خلاصوې د پنځبیر شیخ هغه ټکاله د ختم ورځې باندې ختم خلاصای د ټول قرآن خلاصا تقریبا نیمه کاله یا 45 منټکه د ټول قرآن خلاصوږي یجا په دې باندې دلیل دي چې هغه له قرآن ورته یو کچای چې په فنودزي هغه یې خلاصون ورځي او د دې صورت پاول کي مختصر خلاصه دي صورت دا د دې صورت پاول کي داوته توحيد ذکر کا او عنوان د الحمدلله تر داوته توحيد ذکر کا په الحمدلله په دې باندې د دلیل عقلي اول دليلي عقلي زه الله تزخريتوب سيوتو نو وليم هم څوک يا رب العالمين دي د دې دليلي عقلي الله لزخريتوب الرحمن الرحيم دي درې دليلي اللہ لدھا اولوویت سپتو نزدکویم چاہاں مالک یومی دین دی مدادری دلائیل اقلیاں او بڈی کی پینز صفات دا اللہ ذکرکو اللہ رب رحمان رحیم و مالک او دا پینز صفات دا اللہ حقوقم یعنی اولویت حق دا اللہ دے حق دا اللہ بل چاہ سبا رحمانیت اور رحیمیت حق دا اللہ یا امو خاص مهربانای د الله دی مبارک کله شه الله دې او مالکیت حق د الله دی دلا دل نما سیو بلجا سره د مالکیت حق نشته او دا نه الله پالتي دی موږ به په دیواله سکه د الله حقوق او پال او حقوق ذکر کیږي کی د الله پهل دی چې هغه الہ دې موجتون الله پوره ک الله پهل دی چې امو خاص مهربانای کی الله پهل دی چې هغه رب دې الله دی چې مالکیت تخیارات داغس سبت. دو پاول ایسا که داود توحید پونوان در حمدل اللہ او پاولی ما ندر ای دلائیلی اخلی آسکار. دوی مایسا آغد اپ و ای آکا نسنائن که. ای آکا دا سمرد دلائیلو او مقصد د سورځ ذکر کوي یا کنه به د الله خاصه عبادت ته خاصه نه او ترې ویسا د ایڈوانس نه طرحه را دګي دتاوی او د نه یو غو د نتیجه بیانای دا مته دوی ذکر شو الحمدلله او دا لای ذکر شم بری مو زدي نتیجه سره وتا چې الله عبادت ته مو کو نتیجه سره وتا د نتیجه رغوتل چا لاوسه واللہ پیٹ میں توئیشوا یوانہ سرپстаў فون دو بچانو کو والله اوس استقامت را لرا کې هنده صورت المستقيم مبيان استقامت تي او د دریو ډول مبيان دے مختصره سرات الزینا ننته له کوم له له بیان دی له بشارت ورغی غیر محفوظی له کوم کې د بیان دی له پخې تحریف ورغی او ول سوالی درې مرحله دی له پاتکه په پناه ګوړدل وك دا ود شوره مختصر کولا سا اوس نو په ترجمه باندې شروع کوم او په تفسیر باندې اوزو بالله मिन शैतानिर रजी اوزو بالله دې پناه ګوړم پملا سره دې شیطان ټپلی شي ونه مونږه د 130 په ابتداء کې اوزو بالله وای د تلاوت پېژنده کې اوذ بیللا ویل کیږي د تاحوس ویل شي قوموس ملي شي پناه او تاویزه دغه نه دی تاویز شي کوم کنه د کورانو چې نه شي په پد کول الفاظ دي د عام د پناه نه د مطلب پناه غوښتلی شي وی د ځلانه نننه د چې تن نه ما او ست او توس موږ ویو دغه چې دا دلنه حکم دی سورۃ النحل ایت 87 کله راولې ز پرمای پیدا کر قران او استعث بالله بن شیطانه بچي کله چې ته د قران دی کریم تلاوت کې یو پس ساين کله وناغواړه کله سره شیطان کله ورکه الله سره د شیطان له تو لې چې وینه د په نامه د اپګستوه د سره ها یا قران ته هیڅ کار نه دی د چې باندې چې نه هیڅ کار کوي نه الله وینات نه کوي کوي وګوره د شيطان په شیطان زم غازلی دشمن دا سمون هغه د دشمن دی چې نه کله الله ربلی سات دو ده اللہ تقسم کرده. چه اللہ تخوما ده جنت نوباسی. کون زبت دی ادم علیسلام ده اولاد موندو باسم. زبت ده جردی باسم. نو اللہ رب لیزد فرمائی، شیطان ده تقسم کرده ده. او ده بطا تا وز وزیع چه روکاوتو نو او تاو ده دی قرآن نمانی کئی، شیطان ده اللہ سپیده، ده اللہ تا پاوالکا، ده اللہ دستا او ته سره پوهې او زکه په پازا یو الف دی بل نه تاسوګۍ وایته په لار او یو سپه پتا باندې دی یو کورس په بار و لاړ غو پتا غو پکی ته توسکه وځي وځي ورته وواځه وځي ورته یو کړیو کې د باندې نو پکی یزما نور ورواځم دا به منګري وته وای او وځي او روټي کلاس کې نو بیا او تاسره روټي کلاس کې شینو بیا واسکه وای بیا څنګه د ډیرو نه د سپيدي مالک ته आवाज د سپيدي کا او دا سينه چې موږ باندې ته هموو کې خوبونه کې نښاني مونږ کې جامی عمران ونښره دا کړی راغله ددا شیتان د لاس په دې دی او دا ته زور ودې مونږ الله ته پوامل کوله که تاسو ورته اراح وکورئ اته به سي باره څو نو انا وی لی دی پلی مابه ما خواته نی په جواب دا ری چې پریشان کو ینه هی دي چې جنګ سره وښتم او د دنیا دي توڅ ته جړول دي زموږه دي پریشان کو اوس ورسوک دل هغه دنه ما خاصو کینم له هم دي اته وله سلام او دی اولاد ته جراته المستقیم صاحب دی غلار کی صاحب دی غلار کی ورته دادم علی سلام دی اولاد ته نی غلار توحید تا توحید نه اړم کوشش پیستا کو نی غلار سنت ترجید د سنت نه اړو او بناته بیاښت کو نی غلار قران ته د قران نبی اړو او د نور کتابونو محبت کول پړ کې چو سماعات انهم بیا پر اعظم دی تا مپ بینې ايدي هم د مخه طرف د تینا د مخه دی طرف نه مول اعظم یا رتی په تاسو ګوراته به یې غوسه ما شم ور د سکول د زیږکور او پالوټین دته چې تاسو راکوښې پریږی نه کوم د خاوېت سره په کې چې دا د ټلیفون مله په پوپلې کې سره پدرب ها کومه کې سره کوم چیتان ماده تاسو وسو سات نام اشومان چتا پریسو نو کوتام اشومان دغښو او یا چاته کی بل سر نقصان ومت میلاو شو نو بیا بسی څو کیو تخته بیا بسی دغله دی په قربای راه نو بیا بسی او ولیدا مړین چې شوه دی جنازه په ای تو بیا خلک بسوي جمهور تا اوس په کوونو ورقصیدا نو خاطی ته راځیدا وسم ملات ینه مې بینې یی طرف له lark بوته ولاړې ستبوی چرما ته هوځه تک چې شیطان ونځري دمه کونیږي چې فکر یې یو لکه یو بکلې دې تڅکې ګور شیطان کله بکل راځيږي کې وسوسه کوي او چې کله بکل نشي شیطان یې جټان ویني شیطان یې جټه وکړاسته د سرپوشې کې کې کله وایې د لارپوشې کې پکه گئی کله باندې دا رور په شکل کې کله باندې د خپل بچو په شکل کې دا ساده ته چي پیدا دي دی وای تا و دري کله باندې مور په شکل او تا بو دی وځي کورا کینه په کلار باندې بس دا چې کوم دی ویله دا کور رینو رکوروم څه نو دا کړه د انسان په شکل کې راځي او کله دا شهادت په شکل کې د کوسوس وسیه څه وامه خپل پیم دروستل طرف ته دینه هیدان پدغه هو یو سندره سېډولر کې دا ولاړو تايونه باندې لا تا وینم مخ تي ورخصه چې پاني دې په ټکوړو کې ته نن لې تا و نه منلا نو اوس نه شي ځان لاړو لته باندې پلار لپسې شاته کاوه بدل لمسوي بچي بدلاله لمسوي او دا ماته سټو وي چې دا شي ځانګو کين سيو کله بچيني کله بدلاله خوا په بشي کله بدلاله هاون لمسولي کله مه دلې ورلمصوله دا هغه یو له ولیک دی ولبراسه وګوره یاد ساتي دارو کا وډونه یو سورځي چې تکلک دا بیا ختم شي ځوان ایمانی د ختی طرف نه بوله راسم شتاء دې خرابېږي نه دي د دې باندې رجحان ګورې چې کوم طرف ته ده یو انسان کې دني ګورې نه وی ورته نه ناش باندې باندې په دا مونږ نو دپټو نو روجي دای دې پوهي بشيانت ته وای اترجوماس ها دا روزونه بدسي او د ټیم فبتی په ټیم بسی او په ټیم پرasie او ټول او مغه باندې او بیماری دا هر څه وت پرې دي د دې په ځای خدانو ته ځان له کور کې او ختم شوې ای د دې چې دا تور خلاصې کړه د تا بولشل ختم نه کیږي په شیل نظر ختم نه وکړ چې ته په وینه شي رسو ها شیل ځان نو وته پیدات نو وته رس مورې واځ خلاص نه پرده هتا پرې نه هودو پداس و پونو دوی په هر کې ورته کا پټینه په دې کا ټولګي لاس څخه ټونه او لاسو د تیر 24 ایشل ختمه یوازې زمونډي کارو تل اختر نه بعد ورګي اختر تیر مخوش یو تازه او تیر رچیا ته دالو یو په خواو سره کولای وکړی خبرې وکړي ریچ نو سې او په اتکاف کې تل څه ختمو را سره اتل نسخد کونه نموته پا اتکاف که اتل نسخد مونه نو که پشپاور اس یو ختم کئی نو ام نسخد مشو دا اتای بی کم تیم کیو که دا اصلا مبالغه نا دبان خلق و شیطان دا اتکاف خروب کی اتکاف گو یو سنت عبادت تیز دا اتکاف خلاف نکو با چه انسان ازگاروی زیور سروی او د بچو نور سا مسائلی نوی دا کا دا مکمل تا وجو عبادت کولی چدا بند په کې بار دند کېږي چې ژوند ډېر په کې ځډې نو مخکې نو بیا نه دغه خوري څوک په خټې کایو څوک په دزلم لاړ شي و یره چې اورو ټکول وساله خپل لاړو چې ګم کې پیادا شې نه نیو په ریس کې د چاته شیطان یې ته کاپ و اسلو تور وسکه چې دا د ویسه تبليغ کې ولای شي روزه وو لګي چې تاسو په پینځل نه روزه کوو لګي په دې ټولې وېښلې په دې ته ګلښ کې ورېدلې په قرآن ته خو مسائل <سؤال> تاسو ته ښه راګڼه او شو. تاسو سونو نوم راځم. دې ته کو په دې کې تکا لګین نو تو نو لومته نه ښایي د مقصد نه تا نه. شیطان به رازي په فضا کې ځنې ګور چې د نبلته تلکین بدل درته. د سړی ته بدل درته دا عبادت او قزوکه په قرآن ته مده شیطان حراوی پدی کو یا کله دا باندې قران تل را د داتې ده سبي دي یا کومه څه کومه معقوله دي شپدي خو بیا څه جهنم هغه ګډار کولې نشو وان شما او دغه سترق نه و ولا راځو نه یعنی کوم انسان کده ګناه رځه دي راته موږ میچ په ګور راځه دا پور فلمه شروع کیږي او دوتونی می ګنتی فلم وی د راشم ویا رازا فیلم با گوری، دا گیم با گوری، پبچی با گوری، رو نازا پبچی با گو، دا گیم با گو، آو گیم با گو، نو پا گیمونه بانی اقتاکی، رازا بازار تا بلا شو، چکر تا بلا شو، بوری یاد ساتای دا تولی دا شیطان وسوسیدی، او پا دی طریقه بانی ده تا دا قرآن دا اپاس رزینو فرمائی، ای شیطان سلو اطراف زکر کو، او برا طرف اپری خو. برا اولی پتا باندې د موران هغه رحمتونه راوړي نو شيطان بیا دونه طاقت نشته چې د الله د رحمت مقابل اوږي او چې ته وته خپل شي دونه تاسو چې دوه د شيطان الله ته قسم کړو چې ولا ته شي دوه او ته بیا نه مو میا سر د نشاګيري شکر بسیار مطلب خپل تابیدار خپل خو بشکر شکرنیز کای او اصل کې پتاوي دار مو بید هی دین باندې مشیش په طبيعتي او نن دا سريعت خلقو دغه حال دي نا پونانه به تښتې اګيدي به شير نا پونانه به تښتې اعمال به ده به راته نو موږ اعوذ بالله څخه ويو جلنا دا شيطان څخه سپدي تا پي نا کړې او ولدا تا قوت تا ور کړې دته خپل ستاکت نشته خو دا زموږ د تها دبارول الله د تاکت ور کړې انه هو يراكم وقبيله من هيذ لا ترون الله وي سری عربتي چې دا شیطان تاسو ته د ځای نه ویني چې تاسو وریندهګ او دې شیطان تر تاسو ښکارې بده موږ هغه ځات ته پوابل کوو دا الله نه ښکاری او الله ته دې ښکارې مقابله به وکي نشي شیطان د الله مقابله نشي کولی او کوم چې زه بدل نه ننګاتم پاړم او دا شیطان مقابله کو دا شیطان به hmm. دا نوول کې تیازي دا غره دون هرهه دا دو دو شیطان دا موږ غلا ته پاواله کو جللاس کا سپېنه کینسي دیو کو جنني نه وسلاته ولا کفشه هغه موږ نه نه دا دوک بسم الله الرحمن الرحیم شیطان ہونا دوی شیطان نه ورو بسم الله ویلو ته ساجک څنګه دښمن کې شیطان وکړه